Benvidas, benvidas a todos e todas a un novo programa da Catapulta, a Máquina para Salto Poético, un programa pola poesía e para poesía que facemos desde o Salto de para a través das canles de, del Salto de Tuve para, para todo o universo, que, que diablos. Eh, son Samuel e hoxe teño o lujazo e o prazer de contar coa visita do grandísimo Fran Aloso. Fran, benvidas. Moitísimas gracias e encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti porque quero para empezar, somos o primeiro programa creo que de toda Canle eh, do Salto en 2024 eh en noso, solo se me ocurriu a min traer un poeta en pleno do que lle chamam Blue Monday, o día empezamos xa co día máis triste do ano, traendo a traendo xa. como é foi, como é un Blue Monday para para Fran Alonso, como é un, un luz ou non un Blue Monday que a mellora un pouco trapañeiro, como é un luz de xaneiro para ti? Pois, eh, o primeiro lunes de Xaneiro, tranquilo, desde logo, <risa> logo a cousa vexe complicando, pero eh, acabamos de pasar por un, un momento complicado, non? Eh, desde, desde a perspectiva do, do mundo editorial, que, que foi dezembro, non? Entón, eh, comparativamente Xaneiro é máis tranquilo. Non? De todos os xeitos, se enseguida recuperamos o ritmo e eh, empezamos xa a, a tope. Non? Claro, porque entendo que dentro do calendario editorial do ano, no, o calendario, así de, de eventos e tal, xaneiro xunto con maio, a mío era así os meses máis, ou ca primavera, pode ser os meses máis fortes ou de máis actividade, ou equivoco, me, ou como como diríamos que son así os os puntos quentes do ano? Non, bueno, supoño que tamén depende de, de cada editora, e eh, pero bueno, en xeral, no, no mundo editorial, a, a parte forte é, eh, desde o verán, desde logo para nós, o sea, desde o final do verán, de setembro ata ata decembro, e logo xa entre marzo e xullo é outra época moi dura, moi complicada, né? En Eh, sentido, bueno, xaneiro, febreiro, marzo son un poquiño mellores. Pero, Pero son bueno, duras, eh... son duras nun bo sentido de que hai que hai choiu sí, ou sí, ese sentido, claro, non, duras desde o punto de vista de que hai Eh, tanto entre que desbordante, no? que às veces mesmo é difícil abarcar no non son, son, son tempos moi moi intensos, no? Pero eh que xames, non Frank, creo que está, estás estás Como... un, un chisquiño mal, non sei sé si se será cuestión dos cascos. Eh, podes probar un momentitiño, por favor? É que non sei se si estaba, estaba sat, uh, parando a ver, un... a ver agora, non sei se si... sí. perfecto, se si te me escoitas, sí. podemos podemos Si, si, si por exemplo, nun por por facernos unha idea, non? Estamos falando deses de setembro, petado de choio, digamos, ti como eres director de, de Xerais, como pode ser unha xornada, digamos, aí de, de máximo de máximo traballo? Eh? Temos che que imaginar a, a mil reunións indo dun lado para outro, ou é eh, final o é un traballo moito máis prosaico de ordenador e eh, dando respondendo cuestións, como como é? Bueno, hai un pouco de todo, non? Hai hai efectivamente moitas moitas reunións porque facemos reunións internas no no equipo, pero logo tamén hai hai reunións con, con autores, con xente que quere eh, que, que pide falar con nosco, etcétera, etcétera. Tamén hai reunións que teñen que ver pois pues, co, co sector, coa coa Asociación Galega de Editoras, etcétera. Eh e logo tamén, digamos, o o traballo administrativo, que é un traballo sempre eh ingrato, non? creo que para para a mellor parte das das persoas que que trabajamos no ámbito creativo a parte digamos administrativa máis ingrata pero algo que logicamente hai que facer non para min é, é moi ingrato pues todo o tema eh, contable toda a cuestión que hai que eh, levar eh, moi estrictamente como é o tema dos contratos o a, a, a os temas legislativos etcétera etcétera en todo eso pues eh, to, incluso mesmo a, a o volcado de información nos Eh, nos programas informáticos, que, que é fundamental hoxe en día, decir, ter os programas informáticos actualizados e funcionando para para que che sirvan e para que che den resposta, non é iso. Eh, significa tamén alimentarlos e a verdade é que é un traballo difícil, non? E logo tamén hai un traballo moi intenso de, de comunicación e de promoción, non? É decir, eh, eu estou constantemente movéndome, eh, viaxando eh, de aquí para alá e bueno, pois pues, ás veces comezo ás 9 da mañá e, e remato ás 12 da noite, non? Ostras, vale. Vale. Eh, eh, pero, por exemplo, esa parte de comunicación, estás sientes máis cómodo entendendo que a parte de, de administración, digamos, que é a, a menos grata, a mellor, da, da, das diferentes tarefas que podes facer, que a parte de comunicación é de responder a entrevistas ou conversas como esta, sabes, es, ahora vasme dicir si é do peor que teño, sabes, é, xame, de tumbas, no. xame de tumbas desde o inicio. Pero... No, no, eso, eso non, é, non é nada ingrato. No, eh, a ver, dentro do que... A o ámbito da promoción, non? que podemos entender tamén comunicación, uh -huh. evidentemente, eu, eu vivo en Gondomar, non? Se si teño que ir presentar un libro a lugo, pois pues, ten unha parte ingrata que é uh -huh. eh, tres horas menos cuarto de coche, de ida e tres horas menos cuarto de coche de volta. Estar ali a mí non me resulta nada ingrato, todo o contrário, uh -huh. é, é agradable, eh, digamos, ese, ese período, ese tempo que pasas no coche, que que moitas veces chega a seis horas, pois pues, sí que é moi esgotador, non? Era, prolonga prórroga en a jornada. Era, era, para non centrarnos no negativo, que cal sería deixamos da da toda parte como como director e tal, cal sería deixamos as tarefas máis agradecidas, que máis que máis estás esperando que están nesse momento do día que que podan chegar. Eu creo que hai moitas, eh, porque eh, eu creo que eh un ámbito de edición, un ámbito muy bonito, non? Un ámbito eh no que podes poñer en marcha proxectos, a mí eso gusta me gustaเn moitísimo, é eh, veces teño incluso a impresión de que todo a labor administrativo me saca tempo para poñer en marcha proxectos, ¿no? eh, eso Eh iso iso es é unha das cousas máis bonitas que que podes plantexarte, é eh, reunir o equipo, falar, eh, ter eh, ideas e eh, e eh, eh, en marcha, non? É dicir, eh, ver que que os xeitos funcionan, que vai ben, eh que a promoción da resulta estado non sempre así, lógicamente, non, ás veces pois non non dá resultado, non? E no ámbito da, do, do galego, pois ás veces temos que pelechar eh, muitísimo, non, para conseguir resultados aceptables, non? Pero bueno, digamos que ten eh, a relación cos cos autores e autoras é algo tamén moi grato, fundamental, non? É decir, que porque creas lazos persoais moi fortes, e, bueno, eu creo que toda esa parte pois é unha parte moi moi grata, non? Lógicamente iste o sea, tendo ten en conta todas as tarefas que tens que realizar entendo que a, a parte da que pode estar sumerido nos proxectos pues, terá que ser relativa ou tamén dependerá de cada un. Eh, existe Esta ironía de unha vez que estás tan metido na literatura ao final tocas menos a literatura. Quero decir o final estás tan dentro que non ten o tempo dispoñible para facer todo aquilo que te ajustaría con, con diferentes proxectos ou incluso cos persoais vamos. Si te refir a mí como escritor, refíreste. Sí, dijo a, a ti como como editor, no, ¿Cómo? Que decir, si si foses edi siendo editor, ¿no? Que por pues, decir, si de repente te llega alguna cosa superchula, qué dirías? Joder, dedicaría yo todo el tiempo a esta esto y quiero estar metidísimo tal, pero entiendo que también por rol tras que daría de comer a todos sus proxenios sí. que vaya extendo, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo convives sí, con bien. con con, con eso? evidentemente hai que equilibrar, no lógicamente, non? E tamén tamén che digo con con total sinceridade que se si divese máis tempo poñería en marcha máis proxectos, non me pasei, claro, un proxecto requiere un nivel de atención determinado, e ti sabes que se si pose en marcha determinado proxecto non es capaz de darlle a atención que ese proxecto require, por lo tanto, non o pasen en marcha porque eh, poñer en marcha un proxecto para que saia mal non ten sentido, non? Eso sí é certo, ás veces non non tes capacidade eh, personal persoal ou ou de, de, de demand ¿no? de, para poñer en marcha determinadas cousas que sabes que, que requieren un esforzo enorme, que requerirían máis personal, que requerirían eh, outra infraestructura. Eso eh, forma parte do día a día. É ¿no? decir, que realmente o día a día eh, conformas a través de, de, de entusiasmo, de ilusión, pero tamén de frustración e, e, e de conformación, ¿no? porque en definitiva acabas conformándote con... con Eh, co, coas posibilidades que tens ¿no? ainda que sempre tentas rachalas pero bueno, eh, é difícil ¿no? Sí, sobrio que estando no rol de dirección é importante manter ese equilibrio non de non sobrecarjar un proxecto a nivel de recursos xe xa de persoas ou do outro tipo de recursos tamén con, con esa parte do desexo e de da potencialidade que poden ter, o, ter os proxectos hai un jugo en concreto así que dijas, este non é o momento o que ti visualices que digas joder Hai unha cousa moi grande que se si pudese eh, me volcaría por el o... bueno, eu creo que hai hai muitísimos, non un, hai por algo que seguramente que... non te responder porque <risa> <risa> <risa> Bueno, é difícil darche eh proxectos concretos, pero vou che dar un, eh? é decir, eh, quero decir que incluso é difícil para min pensar ahora concretamente eh cousas, ¿no? Pero eh eu probablemente eh, se tivese outras condicións, se tivese máis posibilidades, pois pues, poñería en marcha unha revista cultural, non? que creo que é algo moi eh, importante que unha editorial esté acompañada por unha, por unha revista cultural, pero sei que que non podemos facelo porque non temos capacidade para facelo, non? é decir, que temos que centrar os nosos esforzos no, nos libros e, bueno, pois pues, que, que llemos facer, non? Eh, eso tamén é aceptar a realidade. Non? Editor, e todo eu creo que ao longo de todos estes anos Xerai sempre puxo en marcha bastantes proxectos non que actuaron como motor non? porque iso tamén é algo relevante, non? é decir, tipos en marcha determinadas dinámicas que actúan como motor para que, digamos haxa unha especie de caldo de cultivo e outras persoas pues, se cadra que non, que non está no teu ámbito, poidan levar adeante ises proxectos iso tamén é factible non? É decir, por exemplo, tamén... cal dirías un proxecto para, para poder simplificar este tipo de, de dinámica Bueno, non estou pensando en nada concreto, non agora, pero pero refírome, digamos, a, a, a todo que é a eh, digamos crear dinámicas para que a xente eh, eh teña, digamos, máis facilidades para poñer en marcha proxectos ou mesmo acompañar proxectos, non é decir, proxectos moi relevantes, proxectos culturais, como eh pois que foi nos nos 90 Brau, que desde xaí acompañamos eh moi moi todo o o o, o movemento Brau, pois eh, tamén foi algo que quero decir que non ten o brabvu digamos unha relación directa con xerais mes que o acompañamos non xur diu a partir de xerais pero sí que fomos unha plataforma moi importante para o brabú non? ese proceso de acompañamento tamén é moi importante non? ou A, a poesía nos, nos 90 ou en fin o a novela negra ou tantas outras, eh, tantos outros fenómenos que son fenómenos culturais que teñen impacto e que, e que efectivamente hai que acompañar. Non? por exemplo o movimentos como podo ser o, o brabú eh, agora mirado coa perspectiva do tempo e eh, entendendo que obviamente o contexto é moi moi diferente eh, ti ves posible algúnn tipo de movimento non ten que ser da mesmas obviamente a mesmas coordenadas co o brabú que hoxe po estar eh, a xurdir surdir dejamos desde o ámbito literario cultural artístico a, ves, ves algo que se está cosendo quero decir entendo que fora de fora da, da, da tua propia actividade como, como, como escritor e tamén como, como director eh, tamén tes un unha observación, digamos, sobre o propio panorama, quero sobre incluso sobre o propio sistema literario en concreto e tamén sobre o sistema cultural. Ves algo que dixas, eh moitas pedras están poñendo por este camiño, eh, será raro que non se que non acaben frutuando en, o sea, que non caben frutificando en algo en concreto, ou pensas que ahora mesmo a cada un está facendo a batalla polo seu lado, é, é todo é todo en itxo, non? como como se está dicindo últimamente, que ahora mismo xa non hai nada xeral. Non sei, como como como observas iso? Eu creo que eh, o que máis caracteriza, bueno, se te refieres ao ámbito literario, pero hmm. bueno, tamén, digamos, creo que eh, podemos extrapolarlo a todo o ámbito cultural. Non? Eh, no ámbito literario, Digamos, o que máis caracteriza ao momento é a diversidade, é cire, é, é, o feito de que haxa é, escritoras e escritores de distintas xeracións, de distintas tendencias, de, de distintas estéticas ou distintos posicionamentos é, estéticos e ideológicos escribindo, fai que o, o panorama seixa moi aberto, moi plural é que efectivamente como ti diz, pues, un pouco cada un vai polo seu lado, non? Pero eh ao mesmo tempo, ao mesmo tempo si que vexo unhas sinerxias relevantes, por exemplo, o ámbito da internacionalización que ha este máis forza, eh, o ámbito de que a, a narrativa galega ou a poesía galega case se xa máis traducida. E logo hai algo que me eh, chama especialmente a atención e que creo que por aí e eh, pode vir o que o que ti apuntabas, non? É dicir, que o que está sucedendo coas xeracións máis novas, non? Hai unhas xeracións moi novas, moi preparadas que teñen que que escriben pero que tamén teñen coñecementos ou, ou formación musical, eh, que se interrelacionan con distintas artes, que fan performance, eh, que son capaces de montar espectáculos, que, que son capaces de relacionarse coas artes plásticas, co teatro, e que integran todas esas linguaxes culturais na súa obra. Eu creo que eso é algo que está caracterizando a todas a, a toda esa nova xeración eh, que, que é moi noviña, é dicir, que vai desde os desde os 18 os 27, 28 anos, é que eh, aí hai un futuro enorme para, para a cultura galega e creo que eso vai dar lugar a movimentos potentes, sin dúbida ninguna. Eh, necesitamos Frank, tempo ainda para velo pero teño claro, eh, pa, sí. Eh, para esa rapasada que, que poda chajar a, a ver isto, pues, un día cando cando dijan, joder, eu quero, puxeme escribir, vou empezar a buscar entrevistas ou algo para, para ter respostas, tal vai acabar algún día na, aquí na catapulta cando este este vídeo subidinho aí en Youtube. Eh, Ti, que, que joder, empezaste esa, a tua primeira obra publicada, foi no 91, eh, te has eh, publicado obra de narrativa, de ensaio, zonalística, poesía, eh, formatos, todos os que queiras e máis. Eh, se tuvieras que dicirlle algo a esa, a esa cativa, a ese cativo que está deseoso de empezar a dicir, bueno, estou empezando a escribir xa non de publicar, estou pensando na parte esa de, de escribir que consello lle podrías dar dejamos con, con esa mirada dejamos para atrás de, sobre todo a tua obra, o camiño que te has andado vai Eu creo que, a ver, é difícil dar consellos, non? porque eh, cada quen ten que atopar o seu propio camiño. Non? Eu sempre creo neso profundamente, que cada quen ten que atopar o seu propio camiño. Chegamos a escrita de formas moi distintas, non? e a cultura tamén chegamos de, de formas moi distintas. Non? Pero eh, eu creo que hai varias cousas relevantes. Unha cousa relevante é eh, ler moito, desde logo para quem que quere escribir, é fundamental ler moito, non é decir como como se si un arquitecto non sabe debuxar, non é decir, pois, se se fai un plano dunha casa sin saber debuxar ou sin saber eh, debuxo técnico, logo a casa se vai vir abaixo, non? decir, eh pois Esto isto o mesmo, non que ter unha base de lectura para para poder escribir ben, non? que eh, ter uns un referentes, os, os que queiras, non? Pero son referentes lectores que te avalen cando estás escribindo, que te avalen de forma invisible, non? A decir, porque non mm. eh, están aí no teu subconsciente, non? Pero pero están avalándote en, en boa medida. Eh, e logo tamén eh algo moi moi importante é eh, estar atentos a a Digamos, a realidade a, a todo que fazendo, o que se está facendo o que se está facendo aquí o que se está facendo fora ver eh, por onde van os tiros ver intentar mm, conectar digamos coas sensibilidades, que hai nese momento. Non? É dicir, creo momento. que iso é tamén relevante. Conectar coas sensibilidades. eso non quita que cada quen se marche se marque o seu propio camiño, faga a súa propia obra conforme o seu criterio. Non? Pero pero sí que me parece importante conectarte coas sensibilidades de momento. Non? Porque, en definitiva, somos fillos do noso tempo. Non? eso está claro. Non? Mm. Eh, e logo hai unha cousa que, que decía Camilo José Cela, que eu creo que tiña moita razón, non? que decía que eh, a escrita, o final é unha cuestión de perseverancia non é dicir, eh, hai xente que escribe un, un libro e, e se cada, pues, eh, non xa é ben ou, ou non é capaz de publicálo ou non está conforme co que escribiu eh, e renuncia, non? Eu creo que hai, hai que perseverar non é dicir, a, a constancia a perseverancia é o que eh, o final acaba por forxear o oficio non? o que nos leva a, a toparnos con nos mesmos e a topar o que realmente queremos facer E como, como traducirías esa, esa perseverancia? Eh, a perseverancia de escribir, a perseverancia de, de petar na porta, de, de, de editoriais, de, de lanzarse directamente pues, a través de diferentes plataformas que permiten xa autopublicación, xa xa redes sociais para ir sacando o, o que fai. Cales, cales pensas que poden ser? Entendendo que non hai unha resposta única, eh, cada, cada caso, pues, dependendo do género, pues, tamén xa vai, xa vai dirigir un pouco cada as decisións a tomar. Pero, cales pensas que son, ou, ou incluso se, se podemos plantar o negativo, que cousas dirías de non facer tamén, que, que tamén a veces é, é importante? A ver, eu a, en xeral, eu creo que cando falo de perseverancia, refírome a digamos, digamos, o nivel de conciencia que un tende si mesmo do que fai, non? É dicir, eh, a como te relacionas ti coa tua obra, como é o que estás facendo e como eh, é capaz de proxectalo e como é capaz de valoralo, non? É dicir, porque ás veces, eh, digamos, escribimos algo que co que podemos estar moi conformes, pero que non tenga a calidade suficiente e eh, non o vemos, non? Es decir, eu unha cousa que me gusta moito facer é cando cando remato un libro deixalo como mínimo un mes no caixón sin tocar, non? Bueno, na neveira, non, O de de... La leveira, la leveira, sí. Sí, caixón é metafórico porque é <risas> un libro no ordenador, non? Pero bueno, <risas> <risas> quero decir que deixalo aí sin ver. Poilo na hmm. neveira porque despois do mes cando volves sobre eso tes unha perspectiva que non tiñas anteriormente, porque cando estás enriba do texto non podes ver máis alá do texto. En cambio, cando te separas do texto e volves sobre el logo cabo un tempo, collilles a distancia suficiente como para valoralo con outros ollos. E iso é moi importante, non eu sobre todo a eso. Logo, a a ao que decías ti da da perseverancia de petar nas portas. Eu creo que xa depende, non? as veces, eh, eu, tamén xe son sincero, quero dicir que, imagínete que hai un ano que temos un nivel de calidade altísimo, pois se cada hai unha novela de calidade mediana, non publicamos porque todo o resto, todo o resto das novelas son de calidad altísima, pero se si un ano son todas de calidad de mediana, resulta que publicamos as de calidad de mediana e se cadra algunha que é de calidad un pouco máis baixa. Non claro. é só depende, é certo que depende do que teñas cada ano, non? é decir, que ti estás medíndote de forma invisible tamén co que caio ao teu redor, non? decir, e iso é real, iso é real e iso sucede tamén nos premios literarios, non? É decir, mm. eh unha novela que un gano non gaña un premio literario outro ano sí que pode gañala porque, bueno, pues, tamén porque varían os xurados que iso tamén sí. é moi relevante ¿no? pero tamén porque, digamos, o tipo de textos cos que, co que compites pues, son, son distintos ¿no? entón, bueno, iso eh, tamén é certo sen dúbida ninguna Mira, pregúntanos, falando, estamos falándonos e aquí xusto nos comenta Maruxa López a través de Youtube, a mí gustaríamos escribir o libro da miña vida, teño moito que contar pero non sei por onde empezar Por onde empezaría? Por onde... Que difícil. Claro, es... eu non conheço a súa vida, non? entón é moi difícil, <risos> pero eh, o que sí me parece importante é que se eixo o libro da súa vida. Non? Quero decir que entendo que se refire a algo eh, vivencial. Non? Eh, e se se refire a algo vivencial, eu creo que é o máis doado de contar, non? porque é onde ti estás presente, por lo tanto, tens o conhecimento suficiente para contar. Non necesitas documentación, eh, eh, o que si sí necesitas é Controlar o que podes contar e o que non podes contar. E como contalo, non? que é o máis importante. Dicir, aí, eu creo que é o máis importante que, que faga Maruxa unha, unha, unha exploración de como pode eh, abordar ese libro, decir, buscar eh, distintas formas de narración, e optar por pola que máis se convenza, é decir, pois, pues, eh, igual o conto en primeira persoa ou altero, alterna a primeira coa terceira, ou eh, que non sei que tipo de de se si un, un texto máis intimista ese si un texto menos intimista, se si quere implicarse máis na narración ou quere implicarse menos, é decir, o punto de vista é sempre moi importante, non? E que o que se conta tamén é establecer un período cronolóxico, como se vai contando no tempo, é outra outro factor moi relevante, non? Sen dúbida ninguna. Pero bueno, a verdade é que non hai, non hai varitas máxicas para iso, non? Es decir, que sí, sí, sí. Eh... estamos estamos Maruxa que, que saibas bueno. que, que son liñas xerais, que son puntos que non chequemos non pretendemos tampoco darcheboa resposta exacta a a tua cuestión. E unha unha cousa, sobre este do tema da perseveranse, ¿no? Que comentas de eh ti ese doble rol de escritor, e editor. Como é a túa relación, digamos, cos autores, non? Pois é o que di a veces chejan unha novela que, que eu vería mellor noutro no momento, pero xusto nese momento, pois, por cola de, de produción ou polo que sexa non das cabida. Eh, quer dizer, aí, o, o mesmo tempo ti estás inmerso dentro do, como escritor tamén, dentro do sistema literario. Como esa convivencia, digamos, co, cos autores? Eh, eh, faixe entender o teu rol como escritor, faixe entenderlo mellor eh, o que poden chejar a sentir cando che presentan un original ou un proxecto ou Eh, non sei como, como funciona eso. Sin dúvida, eu, eu creo que sí, efectivamente que, que evidente que me fai entender mellor, digamos, o que o que pode sentir un un autor un autora nuna hora de, de presentar un original, non? Pero bueno, eu creo que eh, digamos que eso tampouco é unha eiva para que eh sexa editor calquera persoa que non eh que creo sí, que ese escritor, eh, no tiene... es escritor non teña esa experiencia, non bueno. no? é decir que a min deselo axúdame e a miña relación é absolutamente normal, non é decir que eh, digamos que entendo o posicionamento, son absolutamente comprensivo e ás veces moi moi empático, pero sí que é certo que Eh, bueno, pues eu como como editor, pues eh, teño que tomar decisións, non loxicamente. E ás veces as decisións, que iso tamén é relevante, non? Ás veces teñen que ver co, co nivel de calidade das obras, pero outras veces non. Outras veces te, teñen que ver co co cunha liña, é dicir, se si tedes unha colección, dicir, non estou falando, por exemplo, da colección narrativa de Xerais que é unha colección moi, moi ampla e moi aberta, pero hai determinadas coleccións nos que tes que apostar por unha liña, porque estás publicando poucos títulos e, polo lo tanto, Fase unha aposta, non? Sí. Eh, entón, aí, eh, as veces, racheitas obras porque crees que non encaixan esa liña, e iso é real, non? É dicir, ainda que eu evito dar ese tipo de contestacións que non me gustan nada, de que es, esas contestacións eh, tópicas de que non encaixan na liña, non? É dicir, pero, pero, as veces, é certo, non? Que iso tamén é un consello a, a, a considerar para as persoas non de, que, que moven a súa obra, non? Que a veces, dí, joder, mandei isto a esta editorial e non... E non A ver, pero que ese editorial, o tipo de textos que te faz ti, pues, a mellor non é o que máis encaixa, a mellor tens que petar claro, en esta porta, en esta porta, que a veces, eso, dispárase a, a, a, a todo o canto se move, e a veces é que... que veces e que é moi importante... Pero, É moi importante ver o perfil das das editoriais, e, e, e ver saber que publica. A min unha cousa que me chama moita atención é a cantidad de de orixinais en castelán que recibimos, decir, a xente que manda orixinais en Ostras. castelán non se molesta saber o os tipo de, de editorial que xerais, porque nos non publicamos en castelán. Mm. Entón, é xente que non se molesta en, en, en ver o noso perfil, non? Xente, claro, claro. o momento que dis, "Bueno, de verdad, é traballo un pouco máis", decir, o, o, o a dónde querés mandarlo y cómo querés publicarlo, ¿no? porque Ostras, eso, tío, es, sí. es ¿no? eso es importante. Eso de chejar un sitio que hay una lista de correos de editoriales, eh, ¡bumba! Claro, efectivamente, un poco así, sí, sí, sí. Por, por una pregunta, por curiosidad, no sé si te has dato como... Más o menos, eh, ¿qué nivel de, de originares recibidas? No, eh, no sé, no sé si ¿diario, mensual o así? ¿Con, con, con qué frecuencia recibidas? Eh. Eh, bastante elevado, eh, non non é non é fixo, non é, quero decir que hai meses, por exemplo, despois das vacacións do do verán moitísimo máis, despois de Nadal vale, tamén no... temos, o iso sea, non sí que se nota, decir, a xente aproveita as vacacións <risas> para, claro, claro. para rematar as, as obras, eh, pero sí que eh, o, o por exemplo, despois da pandemia foi un... tivemos un colapso enorme, non? É decir, despois da pandemia sí que foi unha cousa espectacular, é decir, eh ese cadra podemos estar entre os 30 e 40 orixinais ao mes, que son moitos, son moitos trasvalen. Eh e, e despois da pandemia eh, tivemos duplicamos esa cifra, non? Foi, val, foi unha cousa desbordante, non? E para vale. as persoas que que queiran enviar unha proposta de proxeto, non, por exemplo, ou ti desde dos, o, o, o, sea, o voso punto de vista, como sería a forma ideal de facelo? Preferides que vos chequen cousas feitas rematadas para tal, ou simplemente propostas con unha pequena a modo de briefing ou biblia, dicamos, de como seria o proxeto, cun pequeno extracto? Dijamos, que o que máis agradecedes hora de recibir ese tipo de propostas? si sí, no so que queremos sempre que se echan obras rematadas no es decir no caso de, de obra literaria claro no caso de obra literaria queremos que se echan obras rematadas porque nos so que valoramos é, o conxunto no es decir é, é moi difícil valorar un capítulo é, porque non sabes que vai pasar logo que como tes que valorar o que o que vende despois, se cada tes un capítulo magnífico e logo o resto pois non vale. Ou a veces, tedes hai un primeiro capítulo malo e o resto resulta que é moi potente. E está xeitando algo que logo en vale, non? Entón non sei que queremos eh, valorar obras, obras completas, non? O que o que non facemos nunca é dar a valoración do que non publicamos, non? Que iso é algo que, que nos pide moito a xente. nos valoramos os libros que publicamos, os que non publicamos simplemente decimos que non nos contestamos, pero non nos corresponde valoralo porque se cada cous pois, no todo lugar fan unha valoración distinta nosa, non? E ademais porque nos tampouco temos a, a, a, a, o, o, o, um, a bueno, non sei como expresalo, non temos a capacidade de de, de, de determinar nada definitivo sobre unha obra, non? Entón, eh logo eh, con respecto a as traducións, si sí que é moi distinto, claro. Eh, a mí me dá vale. muita pena a xente que eh, se pasa o traballo enorme de traducir un libro enteiro que logo nos non publicamos porque porque non ten nada que ver co que nos interesa. Non? Eso sí que me dá muita pena. Nas traduccións sí que hai que mandar unha proposta non? porque eh, é un traballo brutal eh, traducir claro. un libro que, que logo non vai a interesar. Non? Aí sí. Ou, por exemplo, pues, hai determinados libros. Pues, un libro de cociña ou un libro... Eh, Se unha guía turística, pues, algo así sí que sempre está ben eh, mandar un proxecto eh, premio, claro. eh, pe, Mas... pero bueno, son outro tipo de obras non literarias non? Eh, deixando o, o, sea, tendo o, tema, o tema dos autores, aí dos proxectos unha vez que unha un proxecto o chega vos as máis, se vos interesa que tipo de rol se gusta desempeñar como, como director é máis intervencionista esa man de, de escritor si que pues, estás lendo algo e dices ostras, isto le varíao por aquí ou, simple, ou respetas moito respetar, que bueno, respetar non é que non se se respete por por intervir pero que decir eh, coidas-te moito de non, non meterte por non tocar o estilo, como como funciona dejamos esa relación a vez que, que, que unha obra está aprobada esa parte de conversar justache intervir, prefires non facelo como ou funciona pois pues mira, eh, en Xerais temos un, un lema que, que o autor ou a autora sempre tenga a última palabra, ¿no? Evidentemente nos aconselllamos, porque porque é o noso papel aconsellar. é un editor que que non aconsella non non ten sentido, é dicir, eh se si, si recibimos un original e cremos, pois pues, que, que o título é pouco adecuado, pues, aconsellamos aconselllamos cambiálo. Se si cremos que o primeiro capítulo eh, debe empezar de outra forma, que enganche un pouco mellor, pois aconsellámolo. Si creemos que hai un personaxe que resulta que é inverosímil, que ninguén o vai crer, pois aconsellamos retirálo. É dicir, ora, a última palabra non me nosa, é dicir, porque eh, non se so facémolo unha vez que tomamos a decisión de publicar. Non nos facemos previamente, non nos facemos cos libros vale. que non publicamos. Vale, vale, e, vale. Si, non se imos publicar o libro igual. Ah. Se si o, o autor ou autora quere facer esos cambios, para non é muitísimo mellor. Non e habitualmente temos un diálogo fluido, non é es que eso eh e a maior parte da xente ademais eh, adoita a admitir ben os cambios, o as propostas simplemente, eh, pero é decisión de quen escribe, porque tamén é quen asina, non? Lógicamente, pois pues, eh asumir ou non asumir esos cambios, creo que é un principio elemental na, na edición. E o mesmo, o mesmo sucede coas correccións de probas, non? Que eh agora xa non tanto, pero no pasado tiveren moitísima mala fama, non? E creo que os os correctores de probas están para para axudar a mellorar os textos e a a última palabra evidentemente, é sempre eh, da persoa que escribe. Outra cousa é que, que a queira escribir a ver a, a ver con V, por exemplo, ¿no? <risas> lóxicamente non admitimos, pero iso é de lóxica ¿no? Ora, te, te, te, todo o te, que ten te, te, que te ver con estilo é unha decisión lóxicamente de quen asina. ¿no? E que é máis habitual? O, o caso de, de libros que publicades eh, pasan, van directamente, o xa, sea, dices, isto está para salir e tal, ou nos que tendes que meter moita moita tixeira, moito moito retoque, como cal, cal é o máis habitual, digamos. Hai de todo, hai de todo. Eh hai autores e autoras que priorizan o estilo e por lo tanto hai eh pouco que que suxerir, hai autores e autores que priorizan a trama, por exemplo, eh, e aí hai un pouco máis que que suxerir ou, ou depende xa de eh incluso eh o tipo de libro tamén influe moito, ah. non? É dicir, non o mesmo un eh, digamos o que vai o traballo que ten que pasar un corrector nun nunha novela, por exemplo, que quen escribe consciente de que a lingua é un instrumento e por tanto eh, está manexando algo eh, que é o que vai dar o resultado final da novela, que quen escribe, poñamos por caso, pois pues un un libro de cociña, como xe decía antes, ou ¿no? un ensayo histórico, ¿no? porque se cadrá historiadores que teñen un gran conhecimento de historia, pero un dominio muito menor de escrita. ¿no? Entón, aí sí que hai que intervir digamos moito máis, non? Dentro de todos dentro de estes eh, Non arquetipos, pero bueno Dentro de todos estes tipos de xéneros e eh, relacións de póster Como é a relación cos, co a xente da poesía? Como é eh, eso? Ahí, porque eso sí que xa é algo moito máis sí, a, sí, a sí, forma xa sí. ve moito máis acabadiña ou polo menos como ese tipo de intervención A intervención é moito menor. Na poesía, a intervención que facemos é moitísimo menor, porque, claro, efectivamente, digamos, quen escribe poesía é moi consciente da forma, é moi consciente das palabras que utiliza, as palabras están connotando moitísimo máis, entón, bueno, aí calquera cambio afecta eh, a, a todo poema, non? entón, aí sí que eh, facemos sugerencias, lógicamente, pero, bueno, o noso, noso nivel de intervención é, é moito menor. Eh, Fran, estamos falando moito de, de edición eh, Disculpa que, que, que arrancamos por aquí Pero, pero bueno, queria falar de, tamén de moitísimas máis cosas Porque, bueno, non olvidemos de, de toda a obra que tes ti, ti publicada eh, eh, Algo que comentábamos antes non o, o tema de dos diferentes formatos tamén que, que tes empregado o que dixías antes De que dedicas parte do tempo tamén a parte de comunicación Incluso para a tu, os teus proxectos persoais Ou Recomendo a todo mundo que que vote un vistazo a a páxina de de Fran, frangalonse.gal eh Porque é unha pasada a nivel de eh, disposición de material, tanto, tanto informativo como, como persoal, como de entrevistas, como vídeos, que despois dime conta que foi un idiota que pediu unha foto para a miniatura do programa, que tiña as fotos aí coljadiñas da bar de Ben, que... que ah, igual, que, pero non están actualizadas, <risas> creo. Que son un cazurro que fugas talía. Dijo, mira, tiñas fotinhos aquí totalmente dispostas. Canto tempo lle dedicas a, tam, a, a parte da comunicación da túa propia obra? Sí, porque Pero, o sea, Eu vexo todas as plataformas que tens, o blog, o vexo todo o cuidado que está, cando tens unha entrevista ou como a poste post desposa parte da de, de actualidade. O sea, eso é un, un nivel nivel de choque que, que como como público e como persoa que se quere chejar a tua figura, é de agradecer moitísimo, porque é un traballo que No sé si... Ahora vas a decir, no, no, faim, faim otra persona, pero... Pero dejaste no, no, pero... un, un curro bastante importante en eso. ¿Cale un motivo detrás de eso? Que puedo entreverlo, pero... Perdón, que me cae un auricular. <risa> <risa> eh, pues mira, la verdad es que... Eh... A webfixen eu mesmo, é o mesmo, incluso aprendín a, a subir webs de, de Wordpress e a montar sí. webs de, de, de Wordpress para, para poder facela. Non? Eh, pero a verdad que está pouco actualizada, hai moito tempo actualizo moi pouquinho. Eh, desde que asumí a, a dirección, eh, actualizo moi menos, e teño moi menos actualizada. Non? Eh, pero bueno, de vez en cando subo a, a actualizar algo, pero bueno xa é eh, un nivel moi menor do que facía. O blog está o último post, creo que do, do ano pasado, cando digo ano pasado, digo de hai un ano, casi, ou algo menos. Podo compar compartir sí, a, esa, esa a web. Aquí, a web, que, en serio, que é unha pasada, porque o complexa que é esta web, o sea, quer dizer, a nivel de de como tens todo disposto, de o mesmo tempo, complexa no sentido de, de, de que tens moitos contidos, pero ao mesmo tempo son totalmente... O sea, é como poder chejar todas as cousas que fas moi mo rápido. Recomendo a todo mundo que, que peje unha, unha ollada, porque... Porque pasada. Disculpa, Fran, que xe, que xe interrumpí. Quería, quería compartir... No, que no, no, está partida. ben. Está ben. Eh, sí que quixen facer unha web moi completa. Non? Eh, porque sí que eu... Eh, a ver, eu, quizáis, eh, tamén porque eh, comecei a miña transitoria profesional no, no xornalismo, eh, pois eh, teño claro o importante que a información. Non? Pero, como decía, teño a, nestes momentos, un pouco actualizada o blog. Eh, prácticamente non escribo nunca. Actualizo algo Twitter Que en Twitter sí que, que eh, eh, Participo con, con certa frecuencia Pero o que máis actualizado teño Últimamente é Instagram Porque digamos que o que máis me está gustando A nivel personal para eh, Para crear, non? É dicir, porque en eh, esa relación de eh, información, creación, non? Eu cando, como como escritor tamén apostei polas polas redes sociais e polas novas plataformas para crear, non? Para para facer uh -huh. libros, non? De feito fixen un, un libro en Instagram. estaba eh, eh, um, intentando lembrar o título, pero ara xa xa non me acordo ni dos títulos dos dos meus libros. Hai fora títulos, non? Eh, Te, un, tamén, un, bueno, o perfil este con to, con todas as xanelas, non, co... Si, sí, ese, ese, xusto, uh -huh. Ese perfil co todas xa, e, e, o e, o monólogo dunha muller que está pechada, ¿no? e, o curioso é que empecé antes da, da pandemia, a muller estaba estaba confinada, non se sabe nunca por qué, e, e me colleu a, par, a pandemia polo medio e cambiou completamente o significado do relato, ¿no? claro. <ríe> então, foi unha cousa moi moi curiosa, eh. ¿no? eh es o sea, que en que con Instagram é a, a rede, a plataforma, digamos que, que agora mesmo te sientes máis cómodo, non? pero ao mesmo tempo, sí, sí, sí. estiveste, xa, o sea, até tamén unha canal de YouTube que na que fostes vertendo sí. tamén materiais, eh tes o, un tumblero, o blog, ou blogspot ou eh quer decir, hay una rede alguna rede na que no que non este presente de Fran Alonso, que no que, pois que me gusta experimentar, quero decir que mm. entendo que ter unha conta nunha rede forma parte do proceso de exploración e de experimentación, non? Mm. Eh, para min experimentar, e explorar é un reto como como creador, non? É un reto. Eh, e por eso tamén eh, digamos fixen o camiño que que che dicía, non? Facer un libro en, en Instagram, outro en, en Twitter, que era un una cousa medias entre a, a poesía e a narrativa uh -huh. eh, eh, fixen un, un digamos un, un, un libro de, de poesía digital un eh, que se titula Poética, e eh, que ese libro si sí que foi un traballo enorme, ¿no? Porque aí tiven que no, non non foi un suficiente uso, só, tiven que traballar cunha programadora, eh estivemos durante un ano reuníndonos todos los, todos eh todas as tardes dos mércores uh -huh. ou xoves, ¿no? Este foi un... Ahora está un pouco desactualizado porque o software vai caducando e faltan bueno, bastantes cosas que antes tiña, pero, bueno, podes navegar por aí, le ver. É un poemario, un poemario completo, moi irónico, moi corrosivo, que sigue a estrutura dos libros tradicionais, pero na, na web, pero tamén ten esa capacidade da de, de, de, de interrelación, non? Do do do hai que te eleva onde queres, mm. ¿no? Totalmente. A parte de eso, totalemente integra... pode integrar tamén outro tipo de, de elementos media. Claro, mm. claro que decía, integrar linguaxe fotográfica, o vídeo, eh, as, as redes sociais, o audio, etc. Etcétera, mm. etcétera, ¿no? Una chulada. É que eso sí que se que se, que se ve na túa obra esa esa pontade de que pode ser tamén isto non, de experimentar nas na redes sociais de Vamos a ver qué formato me propón este este este nuevo formato y eh, vamos a ver cómo a, dónde, hasta dónde puedo tocar, ¿no? Hasta, o sea, si, si si me das un metro cuadrado, voy a ir hasta esquiniñas de arriba más hasta esta eh va a ver que te ese justo, ¿no? Donde por los por los formatos a ver hasta dónde pueden dar de sí, ¿no? de, O por lo menos de ese, ese ánimo de, de experimentación, vaya chega, a mes eu paso moi ben facendo así, decir, é algo que, que realmente me divirte, non? Eh e, e, e tamén cando escribes, pois é importante divertirte, non? Quer decir, eh, divírteme o que estou facendo agora en no meu Instagram normal, non onde escribin o libro, sino no outro de o de todos os días, non, que teño un un, un tag que poética da mirada, onde fago pois unha experimentación literaria, non? ás veces pouco pensada e rápida, decir eh? pero, bueno, eh, con a imaxe pois vou, vou ligando o texto e a, e a, e a imaxe, non? que son sempre fotografías miñas. Non? E, e tamén me permite eh, experimentar con a imaxe, non? a mí sempre me gustou moito a, a fotografía, non? Então, tamén me permite iso. Non? Pero, por exemplo, no ámbito da poesía infantil eh, tamén o pasaba moi ben, precisamente, explorando esas novas linguaxes. Non? A miña poesía infantil eh, é unha poesía que xoga moito coa imaxe, coa tipografía, coa disposición, coas formas, cos elementos gráficos, é, e, e en cada un dos títulos explorei con cuestións diferentes. Non? Entón, bueno, pois por aí tamén eh, fixei un camiño de exploración. Como como foi esa, ese, ese paso? De, Despois de obras dos 90 como do para Sobreiros, Pedro Amol e tal... Como foi ese paso dejamos a, a, a poesía infantil eh, era algo que, que obviamente que chapeteía que tiñas tiñas aí pero como, como foi ese, ese cambio de chip dun, dun tipo de audiencia dejamos que te podes encontrar no recital ou, ou lectores, dejamos a tú obra de, de poesía que viñas viña sacando a, a poesía infantil como, como foi ese tránsito Puesis eh, Bueno eu creo que máis que en tránsito foi abord a, eh, abordar tamén digamos eh outros ámbitos, outras facetas, non? Porque eh, nunca deixei a poesía para adultos, de feito saquei sí, o Por eso ah, eso. Un, anun, un libro eh, mm. eh, nunca eu creo que non abandone ningún género, non, ni siquiera a narrativa, que que hai máis tempo sí, que Sí, dicía tránsito que, no, sentido no, de, de, de ¿no? no sentido de atravesar, non no sentido de irse para quedar, de atravesar. <risas> pues mira, o primeiro libro de poesía infantil que escribín foi Cidades, que foi un libro normal, quero dicir que non eh, un, un libro no que si o texto nada máis, non? O, o as ilustracións fixos a outra persoa, ainda que na última edición xa incorporei as miñas propias fotografías. As ah. cidades xordínme de, de, de xeito natural, non? Eh, tamén nos na venta a finais dos 90, eh, de repente apeteceme escribir sobre sobre as cidades, non? sobre a cidade, eh, desde, desde a poesía, non? Eh, e, bueno, pois pues, saí un libro que a verdade é que foi un libro que, tivo un, que ten unha, unha vida longuísima, foi un dos meus libros máis longevos, non? do que estou moi, moi contento. Non? E a partir de dai, eh, porque naquel momento ainda non me plantexara, o, o libro sí que digamos foi recibido como un libro transgresor desde o punto de vista temático, que non teña por que ser así, pero quero decir que eh, tampouco é tan innovador levar a poesía ao ámbito urbano, non? pero bueno, naquel momento era o non. Pero pero é eh digamos, non teñen ningún tipo de, de, de transgresión máis no? posteriormente foi cando eh, con o meu gato un poeta eh, quixen mm, facer algo distinto e eu creo que iso foi sobre todo por a moña curiosidade de ler eh, poetas eh, sobre todo británicos bueno, os que máis leo son os Os franceses, non? porque me resulta máis, máis doado non? Eh, A poesía Leir a poesía en outras lenguas é complicado sempre non? Por lo menos para mí, a verdade, para a xente que non Pero eh, A mí resulta máis fácil de non ser francés Pero eran un pouco máis rachadores os ingleses non? E, e na poesía inglesa Había unha poesía infantil Que xogaba moito co elemento gráfico non? Cosa que, que non sucedía aquí non? E iso, iso realmente foi o que, o que eu fixe non? Entón No meu gato é un poeta Planteseime eh, un libro tipográfico, non un libro no que a tipografía tiña moitísima importancia, como tamén innovaron desde Calandraca no algún ilustrado, né, facendo que, que a tipografía cobrase cobrase importancia no na narración. Eu levei no ámbito da poesía, inspirado por eses poetas ingleses, algun deles cito na no, na primeira páxina. a partir de aí fixen que a tipografía fose eh, o elemento que ilustrase o libro, non? Eu non sei se teño algun por aquí, creo que non porque eh eh no, non porque hai debuxos que realmente ilustracións que non son ilustracións, son tipografías, non? O gato, por exemplo, é unha tipografía, non é non é un gato eh debuxado, un gato de alguén que fixe unha tipografía que tiña un gato, un E gato, todos ah. os elementos que hai nese libro son tipografía, non? Entón bueno, foi un, un experimento eh, relevante, non? Logo o, o seguinte que fixen, que foi Eh, podemos vir hollos para ler cos hollos eh, uh -huh. abandonei a tipografía pero xoguei coa poesía visual ¿no? es decir, eh, esa poesía que se pode ler como se si vísese un cadro ¿no? o elemento visual está integrado no propio texto e é fundamental e logo, eh, o, o último que fixen foi Street Poems que é, este sí que eu por aquí creo ese xa é eh, un, un libro onde eh, o elemento gráfico é fundamental porque o, o graffiti eh, en este caso fotografía pero habitualmente o, mm. o graffiti grafiti pois, eh, é o que dá a medida do do libro. No? libro está eh os poemas están construídos a partir de, de grafitis, ¿no? eh, son os que van integrando texto eh, eh, en en ilustración, ¿no? decir, e o que fixen foi botar man deses grafitis que están en todas as en todas as cidades, fotografaalos. En realidade cando empecé a fotografaalos, ainda non pretendía escribir un libro, ¿no? Fotografaalos porque porque me gustaba, ¿no? Pero hubo un momento que xa me plantexei a posibilidad de de facer un libro co coas fotografías que tiña, ¿no? E despois sempre, eh, o xa sea, quer dicir como, como... Espera que teño isto aquí... O como eh, nestras obras, non? Tese pues, a parte do grafiti, a parte de tipografía... Despois tamén unha parte creo que moi interesante é eh, a parte tamén da experimentación ca, ca música, tamén pola túa parte, non? Co, co disco con Suso Souto... ou xa sea, quer dicir, como é tamén a relación co O como é tamén esa a túa relación ca, co ámbito da música? Sí, é que eh, no caso de o meu un poeta, ademais eu quería que fose eh, un libro que mesturase tamén efectivamente a a música e a poesía, non? e eh, eh, bueno, aí traballei con, con Xurxo eh, Xurxo é unha persoa que xe pon todo facilísimo non? Eh, porque uh, a miña disposición para a música é moi moi baixa eu nun, non son músico e teño eh, incluso me atrevo a decir que teño mal oído non? Eh, pero Xurxo a verdad que mo puxo moi fácil é decir, eh, a grabación con el do, do disco foi facilísimo, os ensayos foron unha maravilla eh, eu creo que o puxo en dificileo a el e logo as, as veces que fiximos actuacións que durante unha tempada estivemos facendo adaptacións por, por distintos sitios, pues, a verdad que eh, el facilitou en moitas cousas. ¿no? E ese, ese, esa música que el eh, fixo para para o libro e eh, que integraba os, os poemas na, na miña voz eh, era unha forma de, de achegarnos eh, o público infantil eh, de unha forma máis amena, máis directa, pero tamén de vencellar dúas linguaxes que están vencelladas desde o principio da historia. Quero dicir que o, o Pergameño Vindel o, o, o que contén os, as, as cantigas de, de, de Martín Codas de Mendiño están están eh, musicadas. Na Idade Media todo estaba musicado. Non? É dicir, eh, a A poesía está musicada e a, a relación entre poesía e música é moi estreita. ¿no? Por tanto, en certa medida, era volver as fontes. Eh, eu, o, eso, era, era manter esa relación. ¿no? Después, quería, quería dar o, o seguinte xente de paso, ¿no? o libro que comentabas, que publicaste no ano pasado, ¿no? O, o poemas inmóviles de, de, de momento estático, ao que tamén acompañas con a versión recitada tamén cunha a videocreación eh, que podo compartir aquí. Tuven que seleccionar un cachinho, porque en Twitch hai, hai, hai censura eh? Nunha, como se che había o culete en aljón, pues tuven que... Sí, <risas> tamén está censurado Su... en Youtube. Cada pinga de suor me abrase calcina coa sensación de fervora e prodúceme un proído, un picor de ardentía abafante de fervor irrespirable. O meu corpo calcinaba a carbonizada, baixa fatiga de lume as olladas queimadas, os contornos diluídos esvaídos en cada pinga de sú mor sobre a carne abrasada, sobre a febre, unha e outra vez. Reiterada. Esta querenxia polo audiovisual, non que, que, que se merjulle tamén na túa canle de Youtube, pode encontrar, non de, desde curtametraxes a pezas propias, explicando, pues, adentrándote en obras ou recitando, eh, eso é xo algo tamén que forma parte desta desta querenxia polos diferentes formatos ou polo audiovisual tes unha especial fijación ou pezas que complementa ben a túa parte literaria? E... Eh, Eu creo que forma parte, digamos, do, do, da miña intención e da miña vocación de, de experimentar con distintas linguaxes, non? Os as as curtametraxes que dis que están na na miña página de, de YouTube non non as fixen eu, quero decir que son sobre relatos meus, ou sobre a miña sí. obra, pero eh non as fixen eu, eh, pero sí que eh, neste libro quixen experimentar eh coa linguaxe audiovisual eh e e de feito todo o libro está recollido, decir, o libro pode lerse ou pode escoitarse, non? decir, eh se si, si entras na, na miña página de YouTube, aí está, agora está en, en aberto desde hai pouco porque este mm. hasta hai pouco entrábase desde no o código QR do libro, para que o lesen a xente que que teño o libro, pero bueno, agora xa xa o temos en aberto e pode pode lero calquera, non? pode escoitalo calquera. Eh, entón eu aí o que fixen foi Eh, o que quixen facer foi... Eh, porque este libro eu creo que naceu eh, nun contexto moi determinado, moi ligado á auga, non? E eh, eh, por eso apare... E a é unha reflexión eh, sobre moitas cousas, pero digamos, o que é troncal é a relación entre corpo e intelecto, non? Entre entre mente, entre el cerebro e corpo, non? E esa relación, por eso eu aparezo espido nadando nunha piscina, non? decir, eh, todo o tempo, non? Eh, a miña voz recita en ofos os poemas e eu estou estou nadando, non? Quer decir, eh que, que ser espido precisamente porque non tiña sentido, non, aparecer en, en bañador cando realmente a, a, a, a digamos aí a, a cuestión é pensar a esa relación entre entre corpo, tal como é, é, é cerebro, non é, é creo que era moi moi relevante poñar de relevo iso, non? Eh e iso foi un pouco que quixen facer, non? decir, integrar tamén a a linguaxe a audiovisual, a mí sempre me gustaron moito os recitais, cada vez cada vez máis, eu creo que é, cando era novo gustaba de menos, cada vez me gustan máis os os recitais, cada vez me gusta máis recitar, é, porque a voz modula e dá outra percepción do, do poema non? E, e, e quería ofrecer esa modulación da voz e do poema tamén a través da, eh, da, da peza audiovisual. Non? Como planteas ahora mismo filme? o, o recitais que decir, vai directamente con cada obra que vas publicando ou, por exemplo vas, re, decir, como te relacionas dejamos con toda a tua obra publicada a hora de vou facer un recital de ese tipo? Falo directamente co co que te que estás publicado e ahora irías co os poemas inmóviles, ou dijamos, bueno, dependendo da situación, como como planteas, dijamos, un recital a dióxido? Sí, ahora estou indo cos, cos poemas inmóviles, evidentemente depende do formato do recital, non? Mm. Eh, se si un recital individual, se si un recital colectivo, eh, como xa sabes ben eso, non? Sí. E... Eh, Depende en cada caso de, das circunstancias, non? Pero eh, sí que eu agora estou indo co, co meu último libro, non? Cos poemas inmóviles, non? Eh, Tive un, un espectáculo tamén con, con terraza, porque é un libro que escribí en nunha terraza, eh, ou polo sí. menos voce te, vocei nunha terraza, sí. non? pero pero digamos que eh, ese espectáculo xaano no fago non? podría facelo en cacla momento de feito, eh, sin algún centro de ensino en algún momento me mo piden como así sucedeu sí que sí que ofix pero, pero o habitual é que eh, eh, digo un centro de ensino porque no resto habitualmente non che piden sobre un libro concreto yo sí. eh, o habitual é que sí que tenda a facelo sobre o último libro si Eh, para eses momentos que, que non son digamos, que se piden sobre o, sobre o libro ¿no? o sea, sobre o, que non son centro de ensino eh, pensando en esa de, entendendo tamén esa parte de databilidade que hai o contexto eh, mira, so des, somos cinco poetas e cada un vai ter solo des minutos, vale, entón se tiñe que escoller o, dentro de desa de variabilidade ti como recitador ao eh, largo do tempo Que, que, que crees que pasos fostes fostes dando de como como ves agora a tua trayectoria de como recitabas o, o comeso como foi os teus primeiros pasos dejamos co, sempre foi igual sempre te sentiste du do, do mesmo xeito ou diste ostras miro para atrás e agora farías as cosas do outro xeito como como atra relación dejamos que a posta en práctica da, da poesía falada Eu, eu evidentemente creo que co tempo aprendes, nun co tempo vas, vas aprendendo e, eu, e aprendizaxe sempre supón se mellorar, non? E, evidentemente cando eu empecé, pois, recitaba muitísimo peor, eso sin dúbida ninguna, non? E a miña relación co eh, co poema recitado é moito máis aberta, é moito máis intensa agora, non? Eu cando cando comecei a, a escribir, cría máis na palabra escrita que na palabra oral, non? Ahora xa non teño tan claro, decir, yeah. en estes momentos creo moito na palabra oral. Nota, eh, notalo ahora de escribir, que... desto de, de, de que xa escribes para que xoe ben, para que... para O sea, para se te escoitas ti, directamente. Yo eh, creo o... que sí, porque a además creo que es muy importante leer os cando, cando estás escribindo un poema, ler ese poema en alto, ¿no? decir, eh, porque soa totalmente distinto, es decir, que estás eh, lendo poema y o poema e lo estás interiorizando, pero si o lees e eh, cando realmente soa e cando percibes esa sonoridade, ¿no? Y é moi importante ler un poema. Y eso condiciona, claro, y eso sí que uno no facía cando empecé a escribir, ¿no? Claro, que en ese sentido no sé, no sé. Re, eh, desprezaba, por decirlo de algún xeito non eh, eh, a, a palabra oral con, con respecto a, a oxi non hasta que de repente, non sei, sé, por lo menos no meu caso non desto de, de que ao principio fixaste moito no escrito, de repente chamanxe para recitar e veste na situación de o bueno, pues, teño que adaptar o que teño porque isto levado á oralidade non, non funciona, non camiña e de repente empezas a facer e a partir de aí, bueno, no, no meu caso, por exemplo, sei sí que foi indo máis a vale, eh, todo o que escribo ten que poder traducirse a, ou casi todo, dijamos, ou unha boa parte, isto xa é, xa pensas como para o directo, sabes, é como dicir, bueno, isto é unha partitura do que vou facer no directo, pero non sei se no, claro, si no teu que... caso vai por aí, non? Sí, sí, sin dúbida ninguna, dizer, eu, eu creo que sí. É eh, evidente que eh, hai tamén unha poesía, porque é certo, Que, que é moi difícil de recitar, non? É dicir, eu que sei, estou pensando no, no poema Estercio de Manuel Antonio, é dicir, por exemplo, que é un poema moi coñecido, non? Como como recitas ese poema, non? É, dicir, é un poema tan gráfico que é moi difícil de recitar, non? É dicir, evidentemente a poesía máis recitable poesía menos recitable, non? E poesía máis pensada para escrita e poesía menos pensada para escrita, non? Claro, cando eu che falaba dos, dos poemas eh, visuais eh, de, de de do meu libro Eh, poemas virollos para ver cos ollos, mm. pois é moi difícil aí mm, eh, recitar sin a imaxe gráfica. Mm. Eu, aí, nese caso, para, para poder recitar, fixen unha especie de, de plotters pequeniños que, que levaba conmigo para ter a imaxe unha olada. Pero bueno, bueno é, era un truco. Non? <risa> é unha cousa. Así que da sensación sensación que, incluso xa desde o teu tio para os obreiros, non, de que sempre na, nas túas obras poéticas Eh, hai unha forte presencia unha ou dejamos eh, que a estructura dejamos está é moi... É unha das partes xeradoras, clave, non? Que decir, non é como un compendio de poemas que están xuntos sin, bueno, pois pues estos son os poemas que escribí nesta época, non? Hai como unha vontade de todo, digamos, en cada en cada pesa. Eso é algo que porque te sientes máis como, digamos, a hora de iniciarte a escribir con, con algo, non? Tes unha idea para para un libro de estivar, isto vai ser poesía e vai ser así, ou Como, como xurde, digamos, ese, esa querencia para a estrutura, si que existe, si ti tamén percibes que existe, claro. Sí, eh, texto de razón eu percibo que existe, eh, e creo que sí, efectivamente, porque eh, o habitual é que eu parta sempre dunha idea, e que eh, os poemas que escriba nunha determinada época estean ligados a esa idea da que parto. Non? Eu creo que o caso de o que distide, estes son os poemas que escribín nesta época e a conexión que teñen e a que so fixen no caso de, de transición. Un libro que publiquei, non, non recordo a data, deu ser no 2011, ou, a verdad que non, non lembro a data. Non? Pero o, o resto dos meus libros, incluso su versións, non porque su versións é un libro distinto, un libro... Eh, que quizais non ten esa estrutura tan clara, pero é un libro profundamente ideolóxico, é? É o meu libro máis ideolóxico, é un libro político. Eu diría que é un libro político, mas ideolóxico. Si, sí, sí, sí, eh, por momentos é incluso explícito, xa o sea, que dixer de explícito, sí si, sí. sí, sí. incluso aí, eu creo que eh, todo xurde a partir dunha dunha idea, non? Nos meus libros e poemas, si. Sí. Eso é porque como mecanismo accionador dejamos, para a hora de puñerte a escribir sinteste máis cómodo cando xa tes en plan, vale, eh, acabo de crear unha estructura eh, xe que vou ter que encher non encher estes socos, ocos dejamos, pero xe que por menos ver o, fin, a ver o final do, do proceso axúdache a camiñalo ou por que crees que ese motivo de, ou por que xe gusta, digamos, que todo funcione como un todo Sí, eu creo que non é por ver o final do proceso pero creo que é por ter claro que o que vou escribir o que non me gusta é poñerme a escribir sin ter claro que o que vou escribir eso sí que me desconcerta, que probablemente non se capaz de facelo Ciro decir, pois hoxe a ver que me sae pois pues, pues, creo que non son capazes de facelo, porque non me vais sair nada. ¿no? Se si, si cada siempre... hai xente que sigue capaz de xa hai algo, pero a mí é es que non me sai nada. ¿no? Por eso, eu sempre... Sempre te sentas que hai idea de... clara do, do que vas a facer. Se si no, si non tens claro o que vas a escribir, non, non te sentarías a... Non, no, efectivamente, sí, sí, sentame coa idea clara do que vou facer. Oh, e eh, sí. eh, máis, fíxate, eh, algúnas veces, eh, non sei sé si se viches un, un libro que, que acaba de sacar a, a Fundación Eva me... Oroza de Oroza. sobre sobre de homenaxe a Oroza, pedírome, bueno, eu aínda non o viñe, vino viño nas redes. Debe estar saindo estes días. Bueno, pois pues, eh, pedírome un poema para ese libro, eh un, un mes e medio, 2 meses, ¿no? uh -huh. e eh, eh, cando chegou o momento de entregalo, no, dixiñes, pues, sinto moito, pero que non o podo entregar porque é que non teña claro que facer. E non non o entreguei porque Ostras, é que vale. non teña claro que facer, é dicir, aparte que Facer, às vezes, tamén require dedicar un tempo moi importante a pensar. Non? Mais que escribir a pensar. Sí. Por lo menos no meu caso. non certo, sí, sí, sí, sí. A pensar, que quero facer, que vou facer, como vou enfocar isto. E como non tiña tempo para pensar, pois ao final eh, non fun capaz de, de escribirlo, non fun capaz de entregarlo. Dixen, sinto moito, pero non, non podo entregarlo. Iso pasou-me en varias ocasións. E, e como, quer dicir, con obra tan ampla, eh, tan variada de xénero, Eh, un traballo tan que diste pues, hai unhas épocas do ano no que é super o sea, moi moi potente a carga de traballo que, que che xa desater eh, incluso, o que dixías, no? Empezar a, creo que dicirme, a 8 da mañá, acabar as 12, no? Como integrase esa parte de escritura? Esas, nesas épocas queda que apartada o gracias tamén a esta parte de ter esa estrutura permiteche dicir, vale sé que os 15 minutos que teña que os vou poder dedicar a... Non sé, como como conviven, dijamo, esta parte de traballo e a parte de, da túa propia obra literaria? No, desde que estou na dirección eh, non, non fun capaz de sistematizar escrita. Non? e De feito... Eh, Nesas épocas que distí, a escrita queda apartada, que dice, non, non son capaz de escribir. Non? Eh, é curioso porque eh, ahora no Nadal díxeme, bueno, esto non pode seguir así, teño que ser capaz de escribir. Entón fixeme un calendario non para empezar, pues, eh, tres días a semana... Un par de horas, non? Ainda non fun capaz de empezarlo, pero <risa> <risa> me o cometido eh? a ver se si o pezo, ¿no? eh? Espero ser capaz, pero a verdade é que eh, ainda non fun capaz de, de empezarlo. Pero, bueno, levo xa seis anos na, na dirección e realmente digo, bueno, hasta aquí cheguei mm, con, con esta actividade. Ahora necesito tamén recuperar un pouco do meu espazo e ser capaz de de, de, de, de, de roubar tempo para mí, non? Eh, pero bueno, eh, sabes que pasa? que eu eh, te, teño, teño un truco, ¿no? porque eu nestes momentos teño tres libros inéditos ¿no? eh, alguns acabados desde o mito tempo e o que pasa que isto tamén é un momento da miña vida que non teño moi claro que facer cos meus libros ¿no? entón <risa> están aí en que sentido, están Fran? logo eu te conto primeiro conto che que ah, vale, eh, vale, vale. como, como son unha persoa moi dispersa na escrita moi dispersa, eso no me favorece, non supoño que favorece a xente que é máis concentrada. Eu habitualmente teño alrededor de entre 10 e 20 proxectos abertos ao mesmo tempo. Eh, Se si ti me preguntas que estás escribindo agora, digo, xe, bueno, pues pois entre 10 e 20 pudo citarte varios. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> e, entón, eh, eu, claro, aí eh, o que... A a ver, a ver... ver Fran, fra, fra, espera, espera, espera. Estás me sí. dicindo que... Dormi... O sea, tens 15 proxectos aos que... os que estás alimentando. Ou eh, tens 10 Bueno, está, ahora están parados, en este momento non está alimentando, <risa> cando se xa capaz de recuperar, eh, pero en distintos estadios... Pues, pero se si recuperas o caso... tempo, por exemplo, ti irías, bueno, pues hoxe, Luns, eh, hoxe podo dar de comer a este proxecto de un poemario que estou facendo, pero mañán vou facer este ensaio... No, no, no, no, no, no, no, no como... claro, claro... Eso, que, hay no. algúns que van gañando corpo, non e cando gañan corpo dedícaste a eles en exclusiva, ou ¿no? dedicaste a dous, como moito, pero... Eh, estaba flipando con ese switch que tedes que facer de, de de cambio de, de, de flow para No, no que quero que dicir por... é que teño, pois pues, por exemplo, dun libro teño 150 páxinas, outro teño mm -hmm. dous capítulos, do outro vale. teño totalmente estruturado, pero non me empecé a escribir é dicir, pois pues, esa cantidad de proxectos teños, É e claro, é, a miña ventaxa é que eh cando tens un proxecto moi avanzado, é moito máis fácil sacalo adiante que cando ainda tens que pensalo, non? Entón, claro, a min, o que si sí me permite eso é, de vez en cando, pois, por exemplo, na ducha, darle voltas a este proxecto, non? E ir madurando pouco a pouco ese proxecto, non? E que vaya madurando na cabeza, e as veces o reflexo nas, nas minhas anotacións, ou nas miñas libretas, nas notas que, que vou apuntando, pois eso fai que o proxecto cada vez teña máis corpo. Non? Eh, ou os que están xa en marcha, como ese que che digo, que teño 150 páxinas, ou outros que teño 60 ou 70 páxinas, bueno, pois eh, son proxectos máis, máis doados de... Tambén é certo que as veces dá máis preguiza coxelos, non? porque é un proxecto que, do que te 70 páxinas, pero resulta que se quedou aí semi-abandonado, eh ya muitísimo eh, Claro, claro. No, eh como... require volver a situarte mentalmente en él, ¿no? eh, antes que me preguntaras antes, perdón que non. No, no, no está, un momento que cando isto estou con 10, 15 cousas ao mesmo tempo e aí foi en plan de, a ver, vamos a vamos a, aclarar, <risas> vamos a aclarar estes términos porque que decir, estamos falando aquí de pero claro, que distinca unha vez que entras no Muzkugun, digamos, ¿no? Que entras no ese nese group, digamos, con con libros sí e que estarás máis con con proxecto, Estarás máis con el. É unha cousa, como é o teu rito, quero dicir, de existe ese rito ou eres moito máis flexible de a hora de sentarte para a parte da escrita, non? De... necesitas que no. sede unha ser de circunstancias para... para poñerte o que se fala, non, de escribir ca portapechada e eh, tal, ou sí. ou sinteste cómodo en calquera tipo de circunstancia? Non, eu non me sinto cómodo en calquera lugar. Eu necesito silencio. Eh, casi sempre poño unha música teño xa en spotify a música marcada unha lista de deas reprodu... listas de reproducción para escribir eh, que eh, unha música que me manteeña unha certa tonalidade non que non teña moitos altivaixos e que me permita eh, que non me permita unha ruptura emocional o... mm. e eh, eh, eh, necesito silencio sí? e concentración decir, eh, Necesito necesitoúas eh, horas por exemplo. Eu, horas. menos de dúas horas, costa-me moito. Costa-me moitísimo eh, ponerme a escribir media hora. Porque a mí media hora non me rende, para nada. Entón, necesito dúas horas. ¿no? Se porque... si non teño dúas horas, o... non me escribo. Como buscas o oco? Máis polas mañanas, mas polas tardes, máis de noite, máis de... Eu son notámbulo. Sempre fun notámbulo, oco? sí. sí. Gusta-me escribir polas noites. Polas mañanas, estou se... medio dormido. Claro, claro. <risas> teño moito sono. Como durmo pouco, teño sono. Cara, son son de mañá, son de despertar, despertar cedo e eh, aí calmente todavía sin, sin o ruido do día a día ni sin os sin as cousas que me van entrando no, no día a día, aí pode aí pode fluir. Xoba, eh Fran, eh, entonces non no nos podes dicir nada de en que estás ahora mismo. Sí, eh sí que vos podo dicir. Eh, como che te decía, teño 3 libros rematados e eh, bueno Un prácticamente rematado, está casi rematado. ¿no? Un é de, de poesía infantil e vai na liña de, de street poems, ¿no? pero é eh, eh, distinto. Decir, eh, si queres que che dé a un adianto, eh, en vez de xogar coa, coa arte urbana, xogar coa publicidade. ¿no? Vale. Eh, que algo que, que está moi pouco explorado. A mí mm, sempre me gustou muitísimo esa relación que hai entre publicidade e poesía. Por qué? Porque eh, a poesía utiliza e moitos recursos da, hai oh, digo perdón, a publicidade publicidade, utiliza moitos recursos poesía, no é decir, as anáforas, por exemplo, eh a a sonoridade, é dizer, todo todos todo esos recursos fónicos, métricos, as eh, veces utiliza ó, a poesía a publicidade para enganchar, né? para para intentar que compremos os os os seus produtos ou o que queren vendernos, no? Por tanto hai unha relación estreita entre poesía e publicidade porque están eh, a poesía está votando man a publicidade está votando man da poesía, eh. ¿no? Eso por un decir que hubo grandes poetas publicistas, empezando ah. por Nekovský, ¿no? que, que era que era publicista, ¿no? Bueno, pues eh, realmente as veces parece que é un ámbito denostado, de, de nostado, no es decir, poesía e publicidade, pues, poesía e publicidade. Eu teño algúns anuncios de de televisión gardados que son realmente magníficos, non? Con, que están feitos a partir de poemas. Non? pues eh, De Lorca, ou de Machado, ou de Cavafis. Mm. Eh, estou pensando en un anuncio dun, dun coche con, con un poema de Cavafis que é brutal. Non? Eh, hai, a, é dicir, xa, xa non me refiro a, aquí a recursos, sino a votar sí. máis de poemas. É a votar directamente, sí, sí. Claro. Me parece unha relación superinteresante, unha relación... Eh, pero claro, tamén é unha relación perversa, non? E entón eu o que fago é falar da relación publicidade e poesía eh, de forma crítica con toda a perversidade que ten. Sí. Porque eh, eh, pues, por exemplo, anuncio eh, un, un, dos, un dos poemas eh, está feito sobre un anuncio de electoral nunha bala da da extrema dereita, non? Neste caso da, da extrema dereita portuguesa, non? pero da extrema dereita. A uh decir, -huh. eh está feito a partir de distintos distintas tipologías de, de anuncios. ¿no? De mensajes, claro. É, é un, un libro que me gustou moito facer e que, que eu pasei moi ben. Fáltame acabar o limiar, o resto está todo todo listo. ¿no? É, é, é unha cousa, neste momento no que estás movendo poemas imóviles, acabas de liberar agora o, o libro, tens estes proxetos en, en marcha, no teu día a día que pesa máis, o que tes atrás ou o que está por vir? ou É dicir, cando acabas un proxecto, xa, xa te desmarcas dele, ou Como é esa relación, digamos, con, con toda a túa obra? É... Vala tendo presente no teu día a día para retomala? ou Non sei, como a visualizas? Eu, eu creo que eh, cando remato tendo máis a pensar no futuro que no pasado ¿no? tendo máis a, a pensar nos proxectos que teño por diante que o que xa fixe ¿no? Outra cosa é no ámbito da poesía porque claro, cando recitas, volves sobre a obra ¿no? De todos os xetos, muitas veces, as circunstancias pues, un club de letura ou alguien que xe escribe un correo ou un recital Eh, pues, eh fai que volvas eh, sobre sobre os libros, non? Ou unha redición, por exemplo, ¿no? a min a min cansa en muitísimo, no, non non as non vou ser tan hipócrita de decir que me cansan as redicións, que a ninguén lle cansan. <risos> cansa en muitísimo revisar un libro para unha redición. Sí, Isto sí, sí, sí. eh, veces ni siquiera o reviso, porque digo, que es agotador, es decir, bueno, a maior parte das veces non lo revisamos, non. Pero incluso mm. cando crees que que convén unha revisión, ¿no? Digo, eh Ahora sí que acabo de, de revisar Poetízate, porque creo que, que era un momento. Y la verdad que fue, bueno, aquí pasé un poco mejor, pero fue un trabajo muy, muy intenso. ¿no? Eh, porque Poetízate, bueno... Sí, aparte de, aquí, de antologías. Claro, toda antología. Claro. Eh, eh, ¿Por qué la revisé? Porque eh, incorporé códigos QR. Incorporé códigos QR que elevan a... a porque, claro tamén é certo que cambiaron moitos tempos. Non? A, xe, a tecnoloxía permiteche eh, ler o poema, pero tamén desde un código QR, acceder á voz da, da persoa que escribiu ese poema. que bom, E eso claro. me parece unha, unha enorme ventaja. Claro. Então, sí que aquí tiven que revisarlo para meter códigos QR. Pero, bueno, habitualmente a min sí que me costa moito eh, os meus textos e algo que non me gusta nada. En esa mirada caradeante, digamos, hora de, de encontrarte con proxetos, ¿no? buscar esa... <coughs> É a punto para empezar? Eso, eso quero preguntar, é máis unha labor de buscar ou son cousas que encontras? É algo que entendo que haberá un pouco de todo, pero cale o máis habitual ou no que te sientes máis cómodo? decir por aquí tiño que encontrar algo ou apetéseme sobre isto e a indagar ou son cousas que, que che van aparecendo? Dejamos ahora, esas ideas iniciáticas dejamos de cara a arrancar un proxecto. Eu creo que hai un pouco de todo, non? É... Eh hai moitas cousas que, que eu busco, ¿no? decir, eh, pero tamén hai moitas cousas que se me aparecen, eh, por exemplo, hai a min aparecénse moitas cousas eh na lectura, cando estou lendo outros libros, hai libros uh -huh. que che xuxiren temas, que che xuxiren sí, sí. Eh, decir, eh, sí, sí, sí. Decir, que incluso eh, que, que non teñen que ver incluso nada con nada que está presente no, claro, no, no que libro que, que, ver, es que, es que es es como eh enmasia, eh, son suxerentes, non? E outras veces, pois pues, é, eh, digamos a realidade que te circunda ou eh, o que ves, non? É decir, estar atento a determinadas cosas que, que ves vês, ¿no? eh, A min eh, sí que sempre me gustou moito atender a realidade, non? Atender o que o que está sucedendo ao teu redor, porque creo que eh, como che dicí ao principio, eu como como escritor considérme filho do meu tempo, creo que en boa medida débome a a este tempo, non? É decir, eu non, non escribo para que me lean no futuro, nin escribo eh para para a gente do pasado, decir, eh, bueno, eso imposible, ¿no? Pero eh, eu escribo para para os que eh, viven en Candamín, ¿no? decir, para intentar explicar o mundo a xente desde a miña óptica, a xente que, que está vivindo eh a mí, ¿no? Por lo tanto, eh eu teño que estar cos pés no meu tempo, non porque senón, que estou facendo? Eh, non quero decir que outras formas de entender a literatura non lícitas lícitas non que os son, eh? o que pasa é que cada quen ten que marcarse, digamos, os seus, os seus principios e os seus objetivos, non? os meus son eses, non? Eh, estar eh, chantado no meu tempo, sen dúbida. Non? Logo, se me leen no futuro, pues, parece-me estupendo, pero eh, non serei eu que non decida. Non? Queira, ou non queira, queira ou non queira, escriba para iso ou non escriba para iso, es decir, non vos ser eu que non decida ese punto de estar, xantar o teu tempo, e ao mesmo tempo, eh, comunicar tanto, non estar presente en tantos ámbitos, incluso desde o punto de vista profesional, pero tamén desde o punto de vista de ti como autor, ¿no? en diferentes redes, eses inputs que podes ir tendo, eh, despois están presentes á hora de escribir, quer dicir, ahora ese feedback dos do do, o sea, do diferentes autores ou o que vas vendo incluso do sistema literario, es, nótalo presente á hora de escribir, eh, notas que está afectando á tua escritura, positiva ou negativamente, ou sinte este máis coibido a hora, a hora de tocar certos temas, ou de, non sei, simplemente a hora de, de puñerte a escribir? Eh, pode ser que de forma inconsciente, sí, ou ¿no? que eu diga, bueno, eu sei, teño a, a noticia de que tal persoa está escribindo sobre tal tema, por lo tanto, eu non o fago, ¿no? eso eso pode ser que sí, pero eh, eu creo que sobre todo eh, eh, quero decir que esto, este exemplo que te acabo de dicir pode ser máis puntual, ¿no? pero eh, quizás de forma inconsciente. De forma consciente non o percibo tanto. Non? non quero dicir disto, non, porque moita xente pode se ver afectada, non? Unha vez que em, xente nova que comece a publicar e digo, ah, que de repente está este texto que fixen comece a funcionar moi... E de repente queren buscar ese mismo texto veces e veces e de repente a súa voz vai do ampla que era, vai reduxindose máis a, a iso, non? obviamente no teu caso non é, non é a situación na que estamos a toa é totalmente heteroxénea é moi moi ampla de, de, de rexistros e de enfoques pero está era simplemente eso saber si, de que forma está presente é, ese, ese input. incluso por, por lado negativo ¿no? de, de, este punto a veces que, que a veces hai que poñerse un pouco subversivo no de decir vale, que se si escribo isto xa sei que, que xa vai ajustar a, a este estas momias e eh, non quero facelo así <risa> non, ese, ese punto de puerte rebelde como Como é? Está presente o algo que dixe? Non, que non que non está presente nese nese, nese punto, eh. Eu creo que non, a verdade é que é algo que, sobre o que nunca nunca reflexionei, eh, dicir, Ostras, eu la creo la que non, eh. De feito, creo que eh, dicir que non o reflexionei xa en certa medida evidencia mm. que non se... que non está moi presente, non? Okay. Eh, dame a sensación de que non. O que sí é certo é que eu estou atento a todo o que se fai, no é decir, estou atento ao que está facendo a xente nova, estou atento ao que está facendo a xente eh, da miña xeración, ou a xente maior ca min, é decir, porque eso sí que é que, que me dá ideas, e me abre perspectivas, non? É decir, eh, bueno, pois pues, hm mm, eh, Estou atento a determinadas correntes que me poden parecer máis interesantes ou menos interesantes non? para situarme dentro ou para situarme fora. Non? Porque as claro. redes tamén hai que situarse fora. Non? E iso claro. é relevante. Non? Que, que correntes así estás vendo? Ou que persoas, colectivos, tanto, tanto xente nova como de xente máis maior, que, que pensas que na actualidade están facendo cousas que máis captan a túa atención? Ou polo menos que, que, estás, que, que están despertando máis, máis interese, vai? Bueno, a ver, eu creo que eh sin dúbida ningunha nas últimas eh, dúas décadas quizáis, eh, a literatura escrita por mulleres, non? Eu creo que eh hai que recoñecer que nos aportou eh, puntos de vista, ópticas, perspectivas perfis, eh, que nos, como como homes non, non pensáramos e eh, que nos abriu moitos ollos, non? E que eh, que nos fixo eh pensar eh Ataque punto a literatura estaba concebida desde un punto de vista patriarcal, e creo que son moi moi relevante, eh, eh por menos a min abriu me muitísimos ollos e eh, eh, creo que de de xustiza recoñecelo, né? Por tanto, creo que o papel das, das mulleres na literatura nas últimas décadas é moi desafiarte e probablemente sexa unha das das cuestións que máis relevancia teña no futuro na historia da literatura, non? E logo hai outras muitas cuestións, non é decir, pues, eh, a, a a gran calidad de que está tendo a poesía galega, por exemplo, a proyección que ten a, a literatura infantil e juvenil, no eh, a a forza que teñen as, as novas xeracións eh, digamos un pouco polo que polo que che dicía por ese carácter interdisciplinar que que teñen as súas formacións e a e a súa capacidade a capacidade de simbiose que teñen para para mm, mesturalo todo, decir, eh, eu creo que son moitos elementos relevantes, non? Pero para para poner en, en valor o da o da literatura infantil que che decía, porque non é, non é algo calquera ¿no? decir, eh, eh, dos, do premio xa non se trata de, de premios nacionais ¿no? que que a literatura galega está recibindo varios premios nacionais evidentemente na literatura galega hai de todo hai cosas boas e hai cosas malas ¿no? e, e as malas tamén están aí pero que eso sucede en todas as literaturas ¿no? pero na, na literatura infantil e juvenil galega no, no premio lazarillo que é un premio para as linguas de estado no que un cursante estos en catalán, castelán, eusquera e galego nos últimos 20 anos 10 textos premiados son galegos dos últimos 20 anos o sea o 50% son galegos e logo a outra 10 se reparte entre eh, catalán castelán euskera a decir que é unha proporción brutal, no? a decir e iso é un indicador clarísimo de que algo está sucedendo na na literatura infantil e eh, juvenil galega, non? igual que no no ámbito da poesía, eu creo que, que eh, os ollos están totalmente volcados cara, cara Galicia, no? Eh, por exemplo eh, se si tuviéramos que eh, destacar algúnha cousa positiva dentro do mundo da poesía en galego e eh, tamén outra a mellorar cal serían esas do, esos dous aspectos que é difícil e sí, foi... sobre todo porque eh, eu creo que hai eh, tantas liñas abertas e eh, eh, tanta capacidade de eh de conectar con públicos distintos desde do ámbito da poesía, que, que realmente creo que é moi difícil. Eu fíxate se si tivésemos que, que decir eh, algo que mellorar eh é algo que ten que ver con eh cuestións extraliterarias, non? Sí, sí, que sí, a, nosa sí, de... claro, a nosa capacidade a nosa capacidade de, de crear un público lector máis amplo, non é decir, eh, un público lector máis amplo para a poesía, que é un público lector moi reducido e en xeral un público lector máis amplo para a literatura galega, non? porque creo que a literatura galega ten ainda o reto de conquistar un público lector eh, moito maior do que ten. Non? E iso está en relación directa coa situación da lingua, sem dúvida nenhuma. Non? Ainda hai unha porcentaxe importante da poboación que non se atreve a ler en galego. Non? E iso, eh, se xa en galego falantes, que os hai, Cireu, sí. eh, eh, eu digo che teño... teño un tío, por exemplo, que é en galego falante en, en todos os contextos e, sin embargo, é, un, é unha persoa que non é capaz de ler en galego non? bueno pues, eh, tanto se echan galego falantes como castelan falantes que tamén é algo que, que se produce e eh, eh, que, bueno pues, por desconhecemento por medo pues, eh, tampouco acceden a, a literatura en galega non? e, sin embargo, pues, se están perdendo un tesouro bastante relevante Eh, por exemplo, nivel, por centrarnos tamén no na parte positiva na, no mundo da poesía en galego, cal pensas que detrás desa de potencia, non, a parte dos reconocementos que están chegando tanto a nivel galiza como a nivel estatal, eh, cal, cal pensas que a, cal é a forza que temos ou cal é a potencia que temos xa, incluso desde o punto de vista literario, pero tamén desde o punto de vista está literario, non? Que, que pensas que é un pouco o segredo deste de, de momento? Eu creo que probablemente a, a calidade dos textos e a, a, a transmisión ou a comunicación eh, dunha, dunha poesía empática que é capaz de transmitirse grupalmente. Non? Eu creo que iso é, é algo que que está conquistando fora, ¿no? pareceme algo moi relevante, non? E en certa medida tamén é así, non? evidentemente cada quen vai polo, polo polo seu lado, e cada quen actúa e eh, eh, escribe como como lle parece, pero en definitiva tamén hai unha sensibilidade común que está aí, non? É que nos fai movernos, que nos fai actuar, que nos fai defender as cousas nas que creemos non? E creo que iso é moi relevante. Hmm. No, Esa asociación, un, digamos, unha idea de, de colectivo, pode ser a mellor, De no, colectivo, si, es, sí, efectivamente. Pode, pode, eso si sí que pode pode Pode estar presente, Fran, e eh, que xa estuvo un secuestro xa aquí, se si queres. Sin problema, non teño prevenido. Estamos aquí de palique. Eh, había había moitísimas cosas que, que quería falar contigo tamén sobre o tema da, da lectura, que, eh, que penso que tamén un aspecto que ti tamén dedicaste moitos esforzos e iniciativas, eh, tanto de, desde o ensino como de, desde outros ámbitos. Non sei... En, o sea, de, falas non de cañar público lector, Cales pensas que deberían ser ou poderían ser vai o as accións a acometer desde o punto de vista de do, das persoas que estamos metidas no mundo da poesía no? que entendendo que cada un pode actuar hasta onde pode facer eh, que pensas que poderíamos facer a xente que estamos inmiscuídos no mundo da poesía dejamos para dar ese paso e janar janar lectores eu eh, eu, eu, eu creo que a poesía é eh, precisamente polo, polo seu carácter eh, eh, e a súa relación coa oralidade, pero tamén eh, pola súa capacidade de concentración, eh, pola forza que ten eh, de concentración da palabra, non? Eh, ten unhas características moi especiais para, para conectar. Non? E ademais eh, hai unhas posibilidades moi grandes de conectar eh, nun momento en que a lectura... Eh, pasa en eh, un momento, digamos, vital, non que a adolescencia, non a lectura, pasa por, por, eh, por o seu estado máis crítico. Non? Eh, quizás na adolescencia, cando máis eh, cre creamos creamos eh, eh, cativos e cativas lectores que van medrando e ao chegar a adolescencia afastanse un pouco da, da lectura. Ten moito que ver con a actitude grupal, pero eh, con, con novos intereses de, de despertar a vida, pero pero é unha realidade. Non? Entón, eu, eu creo que... Eh, eh, A poesía ten esa capacidade enorme para conectar cos intereses e co, co, con ese con ese público lector. Non? Eu cando cando eh vou aos centros de ensino e eh, eh hai eh, sempre eh, pues, a maior parte da, da habitualmente relacioname relaciono moi ben cos adolescentes. A maior parte dos adolescentes están moi atentos, pero sempre hai tres ou catro en actitudes de eu paso da poesía, eu, eu sempre lles digo eh boa a por eles, por, por decirlo de unha forma clara, e lles digo que seguro que son de esos que se meten cun libro de, de poemas eh, no cuarto de baño porque non queren que ninguén os vexa, que lles de baño. Né? <ríe> <ríe> <ríe> e non, non estou moi <ríe> seguro de que non se echa verdade, é eh? dicir que, probablemente, <ríe> haxa moito de verdade aí, non? Pense que, que hai unha actitude, unha actitude de apariencia, de eu rexeito eso, porque, bueno, <ríe> estou no momento de aparentar outras cousas. Eh, pero, sin embargo, a poesía ten esa capacidade enorme para conectar o co público adolescente. Entón, eu creo que a adolescencia é o mellor momento para eh, conectar a, a, a, a poesía adem máis sí, a parte son eh, dos que eh, máis consumen poesía que oir deando que era os anos 2000 nunca coa que eclosión do hip hop agora a variante do trap que non deixa de ser o outro tipo de músicas vaya pero quecir es, que non deixa de ser poesía que, que, que son o que máis consumen enchen as os cartafoles de versiños das letras favoritas claro. Eso é unha cousa moi clara e é a é a relación tan intensa da que xa falamos antes da poesía coa música, non? É decir, eh que eh so tes que poñer exemplos de determinadas letras de cancións que son poemas, non? Que cantos músicos non publicaron libros de poemas. É, é, é. E ademais, houve un músico que nunca na súa vida publicou un un libro de poemas e foi perme o Nobel non? de literatura sí, de, que foi vendida. Mm. Eh, todo eso quiere decir algo, non? quiere decir que a relación música-poesía é estreitísima, e por lo tanto é unha forma moi fácil de gañalos, non? porque eh, a música é o lugar onde realmente se refugia na adolescencia, é a arte que a como propia, como súa. Non? E, por lo tanto, eh, ligar música-poesía eh, a través da, eh, de desa eh, de esa relación, pois pues, é moi fácil. Non? Sí, sobre todo eso, porque ao final sempre hai textos o tipo de, de, que, que os interpela, No pero igual sí que podría estar un pouco máis no débedos da xente que escribimos poesía, a mellor sí que fa ser máis contidos, dirixidos a, a ese tipo de público. Pode ser tamén... Un... Ah, sí, sí, sen dúbida. Pode, ser, sí, bueno, pode no ser tamén un... non. Me... É efectivamente, si. Sí. Eh, eu creo que sí que hai, hai unha parte moi importante eh, de facer contidos dirixidos a, a ese tipo de público, non? Un, cando... unha pasada porque despois funciona, quero o que onde foi? Cando foi? No No Slam de, de Carral, eh, unha das persoas que, que o dinamiza, que é Imotero, a profesora Imotero, eh leva tamén a rapazada do instituto, pois dille, "Bueno, tedes que ir aos Slam Poetry cada un ten que subirse a recitar un poema, senón, por polo menos dañe un punto máis, creo, na, na, na materia, ¿no? así e, De repente, os rapaces fan... Para empezar, xa se ven na situación de ter que escribir un poema, que é unha cousa maravillosa, que, que, que máis cada un... Para empezar a valorar o que é a poesía, tamén está está guai poñerse no, no lugar de ter que facerlo, que eso, en general, sole abriche bastante a, a vista. E de repente, claro, están vendo tú un espectáculo de poesía que pode chejar a durar dúas, tres horas, con diferentes tipos de tonos, diferentes tipos de voces, diferentes tipos de enfoques, sempre hai a xente que enjancha con, con algo, e dí, sí, sí, ostras, es profesora, eh, esto, esto, esto, esto que, que, que é isto? E dí, bueno, se pues, chejos todo isto, que sepas que hai estes autores que che van a juzdar, que moitas veces non no se concibe a posibilidad de que a literatura sexa se máis cosas das que pensas que é. Non, a mellor... Sí, sí, é, verdad, é verdad. Eh, aquí no tamén se facía, non sei se eran cinco ou seis institutos que organizaban as jornadas que se chamaban Enredando Versos, que tamén ía un pouco por aí, non? Eh facían espectáculos nun, nun auditorio, facían manifestacións poéticas pola rúa, facían accións diversas, non? Accións poéticas e eh, eh, creo que eso é moi positivo, eh, vai na leña do que do que diste, eh, Sin dúbida, traballar a a poesía nas aulas, non? E a parte que a poesía, traballar a poesía nas aulas, ao final, eh, os especialistas dín eh, que eh, a mellor forma de traballar a lectura na adolescencia é a través da poesía, no? e que eh, traballando a poesía nas aulas, logo xeneras eh, lectores no futuro, no? lectores de todo tipo de xéneros. No? Eh, creo que é moi importante, efectivamente. Totalmente. Fran, eh, non che quero roubar máis tempo, porque sei que xa me dix, eh, desde un mes moi pedido. duro, eh, eu, eu estou aquí abusando a golpe de LUNS, que hai que ser desgraciado para terche aquí un LUNS xa son as nove, malita sea. Eh, Moitísimas gracias polo, polo teu tempo. Recordo xa xente que, bueno, que xe a pista en todas as redes se van a encontrar, eso é es así, pero que se pasen pola, pola tua web, porque desde aí xe sí que van a encontrar os diferentes nodos os, polos que moverse eh segir chapista eh, que bueno, estou falando aquí como se xente un chico conocer e eh, que como se xente que vivo aquí e eh, que vai ver esto no xa, xa non che conozas a tua figura, no, está ben, está ben. Eh, nada, reitero o meu agradecemento, eh espero poder conseguir des desvirtualizarnos isto que esta palabra que tanto odio, pero poder coincidir a algunha vez eh, eh e eh, eh, nada, convidar ao resto da xente que, que nos poda seguir nun Bueno, dicir que volveremos no, no mes de febreiro anunciaremos eh, pronto a data, e eh, máis a persoa convidada a convidada, que será no, no mes de febreiro e eh, nada de novo, gracias a xente que estuvo agora no directo e eh, a xente que estés vendo isto en Youtube pues, no gozo Tesla porque a miro está desvendo isto no, no, no Tesla, no. Eh, pode estar xente vendo isto eh, falando de poesía con Frank Alonso, un Luz non Tesla, iso é eh para la cabeza eh, nada, eso, eh, no me lío más gracias a, a todos por, por seguirnos, eh, vemos en la próxima un saludo Fran pues muchísimas gracias por este convite, para mí fue un placer estar aquí conversando perfecto, vemos, un saludo, chao saludos